פרק כ"ו: "ויהי בעשתה עשרה שנה באחד לחודש, היה דבר אדוני אלי לאמור, בן אדם, יען אשר אמרה צור על ירושלים, האך נשברה דלתות העמים, נשא בה אלי, אם מלאה, הוכורה בה". לכן, כה אמר אדוני אלוהים, הנני עלייך צור, והעליתי עלייך גויים רבים.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 וחיסוך המים הרבים. והורתיך את יורדייבור אל עם עולם, והושבתיך בארץ תחתיות, כחורבות מעולם את יורדי יורדייבור, למען לא תשבי, ונתתי צבי בארץ חיים. בלהות את עינך ואינך, ותבוגשי, ולא תימצאי עוד לעולם, נאום אדוני אלוהים.